Комунізм Комунізм – це теорія, в основі якої лежить ідея про те, що всі матеріальні блага і засоби виробництва повинні розподілятися між людьми порівну. У 1848 році Карл Маркс і Фрідріх Енгельс опублікували маніфест комуністичної партії, в якому проголошували – що на зміну приватній власності має прийти суспільна власність. Мрією Маркса було покласти край тому життю, за якого більшість людей працює за копійки, тоді як кубка багатіїв володіє фабриками та землею. Він вірив, що єдиний спосіб домогтися цього – революція. Перша революція Перша соціалістична революція, яка увінчалася перемогою, Відбулася у 1917 році у Росії В результаті було засновано соціалістичну державу під керівництвом Володимира Леніна Держава встановила контроль над сільським господарством, промисловістю та залізницею Стверджувалося, що це робиться в ім'я громадян країни Більшість населення почала жити в кращих умовах але особиста свобода кожного була суворо обмежена. Поширення комунізму Після Другої світової війни комуністична ідеологія стала пануючою в країнах Східної Європи, в Китаї, а також у деяких країнах Африки, Азії та Центральної Америки. Під час Холодної війни виникло протистояння країн соціалістичного табору на з СРСР та західних демократій, підтримуваних США. Крах комунізму. З 1989 по 1992 роки рухнули комуністичні режими в таких країнах, як Польща, Угорщина та Східна Німеччина. З 1990-х років, коли розпався СРСР, Китай лишився єдиною великою державою, де біля керма влади стоїть Комуністичний уряд. Основні дати 1848 рік. Карл Маркс і Фрідріх Енгельс опублікували Маніфест Комуністичної партії. 1917. Володимир Ленін очолив соціалістичну революцію в Росії. 1949. Китай стає комуністичною державою, якою керує Мао Цзедун. 1989. Комуністична ідеологія зазнає краху в Східній Європі. 1991. Після розпаду СРСР лише Китай, Куба, В'єтнам та Північна Корея залишаються комуністичними країнами. Ілюстрації. Німецький мислитель Карл Маркс, 1818-83. Став основоположником наукового комунізму Під керівництвом Мао Цзедуна у 1940-х роках у Китаї перемогли комуністи У 1959-му після трирічної партизанської війни на Кубі до влади прийшов Фідель Кастро Хо Ши Мін очолював Північний В'єтнам протягом майже всієї Американсько-В'єтнамської війни Володимир Ленін – вождь більшовиків, керував революцією 1917 року і створив в світі соціалістичну державу. З 1948 року, коли Північна Корея стала комуністичною, в країні споруджено чимало статуй, які символізують героїчну працю.